Констабором, гітлеризмом і ще чимось, мало не прожитими зі мною роками життя. Ви уявляєте? Ви можете собі таке уявити? Він так любив домашніх тварин і кімнатні квіти. Я все це зберігала, поки він сидів у концтаборі, а тепер? Тепер Гюнтер все кинув заради цієї руської. «Руської?» – здивався я. «А це звідки? Де вона взялася?» «Хіба я вам не казала? Власне, я тільки про це й говорила. Для того і добулася до вас. Я довго розпитувала, поки знайшла вас. Добиратися з Ремшайде, хоч і недалеко, але трудно. Машину я вимушена була продати. Мотоцикл забрав Юнтер. Та я й не вмію на мотоциклі, тому вийшло, що я ж уночі». «Короче, не зовсім чемно, – перепинив я, – ви хочете сказати, що ваш чоловік покинув вас заради руської жінки? Саме так, саме так. А Вільтруд, – сказав він, – ти повинна зрозуміти мене, це справжнє кохання. Вона така жінка». Така жінка. Власне, я подумала, може ця жінка має цінність не тільки для мого Гюнтера, але й для панів радянських офіцерів. Бо вона, здається, не проста собі жінка, а дружина якогось великого радянського ученого. Його звуть, його звуть, у мене тут записано, академік Лисенко. Ви, мабуть, чули про нього? Академік Лисенко. Повторив я, от єрунда. «Що вона там каже?» – нетерпляче перехилився до мене Козурін. «До чого тут Академік Лисенко?» Вона каже, ніби її чоловік, вийшовши з концтабору, познайомився десь тут з дружиною Академіка Лисенка. Ну і, одним словом, любов і все інше. «Дружина Академіка Лисенка?» Козурін сполотнів від переляку. «Капітане Сміян, я попросив вас не повторювати цієї ворожої вигадки. Дружина Академіка Лисенка іде». Це наклеп і провокація, ви розумієте? Як могла опинитися тут дружина Академії Калисенка? А як опинився в окупації Київ не цілих два роки? А вся Україна, Білорусія, Прибалтика, 70 мільйонів радянських людей? Які 70 мільйонів? Що ви верзете? Наказ номер 227, підписаний товаришем Сталіним, 28 липня 42 року. Ознайомлено весь особовий склад офіцерів під розписку. Козорін дивився на мене з ненавистю. Він не був на фронті, не засвідчував підписом ознайомлення з наказом номер 227. Міг би й відмахнутися від якогось там наказу, але тут не відмахнеться, бо сам товариш Сталін. 70 мільйонів – це просто населення, про він, а тут йдеться про самого Академіка Лисенка – ви хоч знаєте щонебудь про академіка Лисенка? Знайшов кого питати. Голова мені ще з школи забита була обіцянками улюбленого сталінського ученого Лисенка вивести гіллясту пшеницю з казковими врожаями. Сам сімсот або й сам тисяча, і я всю війну мріяв знайти на брус окопу серед дикого. Перію, стебельце гілястої гіллястої пшениці, витинав з газет оповідання і вірші про цю пшеницю носив у планшеті разом з польовими картами. Мрія моя була, мабуть, не меншою, ніж мрія Попова, що сподівався знайти переодягненого і перелицьованого, мовляв, зробив пластичну операцію обличчя і ховається десь на рейні фюрера серед переляканих і розгублених німецьких обивателів. Але я був селянський син, а знання у селян завжди розполовинюється, зриме і незриме, те, що літає десь аж попід небесами, і те, що можна помацати рукою». Академік Лисенко, мабуть, справді великий учений, коли про це пишуть газети, коли на з'їзді колгоспників-ударників йому аплодує сам товариш Сталін. Як там казав Лисенко, в нашому Радянському Союзі, товариші, люди... Не родяться, родяться організми, а люди у нас робляться трактористи, мотористи, механіки, академіки, а товариш Сталін на це браво, товаришу Лисенко, браво! Але для селян Лисенко це ще й хати лабораторії, як у моєму селі. Завідувач Хведір Хвись повинен був вести там якісь досліди, та, будучи неписьменним, виявився нездатним до такого мудрого діла і тільки й спромігся, що випити десь. Невідпущений для препаратів спирт, а тоді повісив на хату лабораторію великий іржавий замок і сидів днями в колгоспній конторі, пильнуючи, щоб йому справно нараховували трудодні.